Книгу, де б він зображався, в першу чергу, як людина, а не прославлявся як вощ українського народу, чи, навпаки, гнівно таборувався широко вживаний штамп у радянській публіцистиці як ворог народу і іноземний наймут. Я ніколи не бачила живого Степана Бандеру і не належала до ОУН. Іноді думаю... Якби була старшою років на 10, то напевно б до неї належала і при так званому першому розколі, ОУН пішла б за Бандерою, бо його програма виглядала значно романтичнішою. А якби була старшою на 20 років, то залишилася б у тій частині, яку очолював Андрій Мельник. У усякому разі, люди. Які мені зараз найбільш імпонують, Олег Кандиба Ольжич, Олена Теліга, мій земляк з Кременця, провідник молодіжної організації ОУН на Волині Ігор Шубський і взагалі більша частина наукової творчої інтелігенції залишилася б з Андрієм Мельником. Отож, написати біографію Степана Бандери я могла лише на основі доступних мені публікацій розмов з тими, зрештою вже нечисленними людьми, які хоч трохи спілкувалися з Бандерою. В процесі роботи я уважно залівцем в руках, простудіювала біля сотні книжок, щоб переконатися, що корисними мені можуть бути лише половина, а ще різні публікації в періодиці. Найбільше це книжки, видані у радянські часи в СРСР. Трохи книг, не виданих уже в роки Незалежності України, причому не лише в Західних областях, а й у Києві, Харкові, Чернігові, на Хмельниччині. Решта діаспорні видання. Написані ці книги різними авторами з різних позицій: комуністичних, націоналістичних, поміркованих. Прихильниками Степана Бандери, прихильниками Андрія Мельника, так званими двійкарями, нарешті, колишніми членами ОУН, які, потрапивши до рук радянського правосуддя, виступили з покаянними писаннями. Навіть трапилися мені три книги польських авторів, видані в Кракові, Парижі і Лондоні. Отже, як можна думати? людьми різних політичних поглядів. Читаючи їх, я намагався бути як найприскипливішою до кожного автора, незалежно від його політичних позицій. Так, коли в книжці Олега Багана «Націоналізм і націоналістичний рух» натрапляє на фразу очоливши краєву екзекутиву ОУН на західноукраїнських землях», Бандера відразу взявся за зміцнення організаційної мережі ООН, посилення її бойової діяльності, піднесення рівня пропаганди і загального духу боротьби. Я вже розумію, що в цього автора не знайду нічого про недоліки Бандери, які в нього безсумнівно були, про помилки, які він, напевно, робив. Отже, я нашвидку пробігаю абзаці з дефірамбами Бандері і зупиняє свою увагу на фактах, де, коли, яка конференція проходила, прізвища тих, хто був обраний до проводу і так далі. Коли у Володимира Біляєва, одного з основних свого часу борців з націоналістичною ідеологією, я читаю, що в 1930 році у Львові за наказом Бандери приміщенні антифашистської газети «Праця» була кинута бомба? Я розумію, що це неправда. У 1930 році Степан Бандера хоч уже і був членом ОУН, але займався лише поширенням націоналістичної преси, а не віддавав такі накази. Інша річ, що вже через три роки Бандера очолив так званий «крайовий пробіт». Тоді це називалося «крайова екзекутива». Слово «екзекутива» походить від латинського «excutio» і означає «виконавчий». Тоді він віддавав подібні накази, але про це йтиметься в іншому місці книжки.